А голова райвиконкому, районний прокурор і голова колгоспу і Стрипілля тільки головами кивнули, згодні мовляв, усі троє за літо у мене побували, з таких людей могоричів я не брав, зате стежив, щоб підріснутої цеглини не попадало на машину. Проголосували за Догано: І йди, Халимоновичу, трудись на благо рідної вітчизни. А я певен був, що з партії наженуть, дивується косогон, коли ми з райком вийшли. Ну, тепер можна й випить, догану прилити. Як це випити, дивуюся? Я ж на бюрі пообіцяв, що і чарки не нюхну. Ну, усі обіцяють, уламує мене тепер секретар партійний, нервуючи, що дармовиця між пальців виковзує. А що, так скінчилося? Засе випити треба. Ні, моє слово тверде, партійне, кажу і беру курс на трипілля. Сказала партія, не пить, я не п'ю. Скаже, пить, знову питиму. А я тобі хіба не партія? Хапається за Соломинку Косогон. Я ж твій секретар партійний, статут забув, але я домучив його до Трипілля, а вже у Трипіллі так його казенкою у буфеті на причалі накантував, що як підійшов катер, довелося матроса просить, аби допоміг партійного секретаря у катер занести. Узяли ми косогона за руки та ноги, а він товстющий, як кабан, важкий. Де несли, де тягли, але біля борту. На палубі поклали. А я так, більше для виду, із чарки сьорбав, бо на мене ще ж вистава чекала. Тут рушив катер. Я матросам дав на півлітру і кажу, як причалимо до цигельні, я перший на берег зійду, а ви тоді оцього п'яницю по сходнях скотите і залишите на пісочку, хай тверезіє. Ось підпливаємо ми до цегельні, Здаля бачу, духовушка заводська чекає на нас. Оркестранти вишикувалися на березі, коло причалу, у труби дмухають. Тільки сходню опустили, вони марш Мендельсона врізали. І під той марш Мендельсона я переможно зійшов на берег. Тут оркестр духовий заграв ще веселіше. І під тую музику Танцюристу матроси покотили по сходнях та розстелили на пісочку секретаря нашого партійного, п'янющого як чіп. А усі на цегельні знали, що він на дармовицю готовий і відрами у себе вливати, тільки ж боялися оголос сказати «керівна кадра». Тож духовуха наярує на весь берег, рибалки підійшли. Робочі зміни вертаються, а партійний секретар – хропе. І мухва на грудях його обриганих витанцьовує. Нарешті ворухнув хмільною головою, роздивився мене крізь туман у очах, запитує. «Де я?» «У дупі ти тепер, – відповідаю. А як звідти виберешся, доведеться партійний білет на стіл покласти». І подався понад берегом до зальотки своєї похвастатися, що не тільки з партії мене не виключили, а скоро і партійним секретарем замість косогона зроблять. Аж так воно і повернулося. Прощальна інтернаціоналка. Останнім партійним секретарем у нас був інженер Цегельні. Розумниця, розумниця велика, вчасно злиняв, перестрибнув у поїзд, що в інший бік котився Тепер хіба у таких чорних гробах їздить? Пляж на березі Дніпра обладнав дощатими грибками і лавами А сільрада засеє благоденствіє, гектар земельки нарізала Колишній сад власника заводу Чорнояра віддала піддачу йому та він скоро і цегельню під себе підгребе. Голова у хлопця, як у житка, на предмет комерції варить. А наче ж наш. А там хто зна? Ага, так його жонка завідувала господарчим магазином у Трипіллі. І товари, які вона на базі діставала. А тоді це був дефіцит великий. Інженер наш і парторг возив до Польщі та Румунії. Створював початковий капітал, так би мовити. На предмет Маркса і його капіталу він був сильно підкований. На політзаняттях було «наше професор який», а язик – «калатайло», а не язик. І ось попався він десь там, на кордоні. Не підмазав кого треба, грошви пожалів, сам потім признавався, і його з парторга турнули. Та він не дуже почалився, і на збори, де про його партійність питання стояло, не з'явився, і на бюро у район, а парт Білет переслав у райком посилкою. У дерев'яній скринцімо ціла підшивка газети «Правда», а всередині – та уже червона книжечка, якою ми так дорожили колись, бо ж боялися. Але все вже була осінь 90-го року, уже люди стомилися боятись, Дак приїхав на збори, на яких інженера з партії виключали. Інструкторок із райкому. Молодесеньке таке, скоро і воно комерцію подалося. пекарню відкрило, хліб рафіками по всьому району розвозять. Такий же, правда, Глевкий, який державний був, зате удвоє дорожчий. Дак той інструкторок і каже. «Так і так, товариші комуністи». Треба обрати нового секретаря. А з кого вибирать, як залишилося в парторганізації одинадцять калік, пенсіонерів, з них четверо лежачих. Цегельня на реконструкції. Розорили, розтягли та й розбіглися. Директор, і той три гектари землі у колгоспі заорендував, і кинувся у комерцію, капусту вирощує та продає. Так на сміх. Обрали мене секретарем. По старій пам'яті. А Косогону наказали збирати внески. Все сніги упали. По хатах ми, як ведмеді у барлогах, сидимо. Я, правда, подзвоню Косогону. Теперечки у нас у селі суцільна телефонізація. Максиме, ти там внески партійні збираєш? Збираю, а як же? Відповідає мій давній соратник по п'янці. «Годин ти нерегулярно платиш, а мене тої зими болячки придавили. Ніде не буваю, нікого не бачу. Так став я бабою, вона у мене моторніша, внески із пенсії своєї ветеранської косогону передавать. Дисципліна, такими нас виростив батько Сталін, натрути на подвиги. Так зима проминула, весна на грядках для нас спливла. Ніяких партійних тобі зборів чи занять. Свобода, курва. Коли ж раптом дзвонять із райкому, я думав, що його давно і на світі не існує, райкому того. Коли ваша парторганізація нарешті платитиме внески? Уже скоро рік, як нема від вас ані копійчки. Розберуся, товаришу партію, кажу, розберуся і доповім. А сам швиденько набираю номер косогона і кричу трубку, як товариш Жуков, наш дорогий заслужений воєначальник. Аж трубка стає гарячою. Ах ти! І мат-перемат! Де внески, які ми тобі от самої осені платили? Чому ти у райком не здав? А за які б шиші я пив усю зиму? Я тепер сам залишився без хазяйки, схоронив бідолашну а зимові вечори такі довгі. Не дай тобі Бог без баби залишиться, згадаєш мене? Та й навіщо їх здавать, аби хтось комерцію на них крутив? Давайте зберемося на цегельні. Я з пенсії трилітрову банку самогону вам виставлю на знак, що свою вину перед партією визнаю і каюся. «Та ми тебе, пройди світа!» «Удва що ти виключимо?» – кричу у трубку. «Ти уже раз мене виключав. Оркестр пам'ятаєш? Так я тоді викручувався, бо должность моя конторська мене гріла. А тепер ще й подякую». І зрозумів я після цієї телефонної балачки, що так справа у партійній організації не піде. Настав час приймати кардинальні рішення. Перекинувся по телефону із комуністами. Вони мене підтримали. І ось я збираю партійні збори. На Лужку, під Горою, за конторою Цегельні. Бо сама контора давно зачинена. А сторож на Цегельні ще був, Кривоокий Сергій. Самострілом його дражнили. і з рикошета перед війною око вибив собі. А тепер теж у ветерани війни записався, на день перемоги вінки до пам'ятника полеглим солдатам носить разом із нами. І тримав він конячку, і воз затримав, наче заводські вони вважалися. Ось я йому й дзвоню. Сергію, будь завтра на похваті із гуштранспортом, розвезеш нас після відповідальних партійних зборів. «Так, може, і я можу присутствувати. У мене редька добре на городі виросла. Я на даний літній момент найкращий закусон», – він каже. Я йому принципово відповідаю, строго за статутом. Збори будуть закриті, не можна тобі, бо ти безпартійна галушка. І тут мені в голову стукнуло, часом мудрості моїй меж нема. Ну що тої банки, хоч і трилітрової, на такий кагал, та ще й партійний? Я й кажу Сергію Самострілу. Це по вуличному, а прізвище його – Кислиця. А хочеш, ми тебе в партію приймемо.